Den 28 april 2020 anländer en bil till ett färgeläge i Roslagens skärgård. I bilen sitter ett par i 25-årsåldern. Vad de inte vet är att tullen övervakar varje steg de tar när de åker från brevlåda till brevlåda och postar brev. Mängder med brev. En vecka senare slår man till mot paret och gör en husransakan i deras villa. Alltså när man gjorde husrensaken så kom man in till ett kök som var belamrat med narkotika. Det låg ju öppet på köksbänken. Nu pågår rättegången mot paret i Uppsala tingsrätt. En osannolik historia med flera ingredienser. Jag tror inte att det är någon som överhuvudtaget trodde att det satt personer på en pytteliten ö och smugglade droger. Peter Krim, den här veckan om drogcentralen på Sjärgårdsön. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Ja du Eva-Lisa, det här är inte varken första eller sista gången som vi kommer att prata om ett omfattande narkotikamål. Men det här står ju ut ganska mycket. Det handlar om ett par och ytterligare en tredje person som har åtalats för att egentligen ha skött narkotikaförsäljningen från ett... ...hus i Roslagens skärgård. Ja, för annars är vi ju ganska ofta på solkusten, en del i Stockholms närförorter. Här är vi på en idyllisk skärgårdshö i Roslagen. I de fall vi har tagit upp tidigare så har det ju rört sig både om narkotika- men också en rätt stark koppling till ett våldskapital och skjutningar och mord- ofta då på unga män med skjutvapen. Men... Här finns inte riktigt Nej. alla de ingredienserna eller beståndsdelarna, utan de verkar ha skött det här rätt solitärt, enligt i alla fall vad tullåklagare hävdar. Sen har ju de en annan bild av vad som hänt, eller vad som inte hänt snarare. Exakt, och det som också är är väl att när det andra har skett med fysisk försäljning person till person, kanske på en viss plats, så här har det ju skett online via Darknet. Precis, och det är ju en rätt omfattande droghandel som pågår på Darknet. Det ska vi också ta upp i det här programmet. Och alla de tre som står åtalade för det här, de förnekar ju brott. Men deras försvar ser rätt olika ut. Bland annat presenteras ju en Mr. X, Tom the Dutchman. Och honom ska vi gå in lite närmare på sen. Men exakt hur de har fått upp ögonen för de här personerna, det vill de ju inte berätta om. Det kanske hör lite till polistaktik som jag pratade om tidigare. Att man inte ska avslöja exakt hur man går till väga. det ger mig någon slags manual nästan till kriminella. Lite så. Men vi kan i alla fall börja den här historien när spaningen börjar ske mot det här paret. På en ö i Roslagen, där kan mm. det ju vara svårt att vara anonym. Och på den lokala livsmedelsbutiken där på ön- då börjar man reagera lite på ett beteende som den här kvinnan har. Hon är ju utpekad som en av vad ska man säga huvudrollsinnehavarna- i den här härvan av tullen. Och vi har valt att kalla henne för Camilla. Ja, alla känner ju alla här ute. Och den här butiken med en låg träbyggnad med vita knutar- det blir ju liksom ett nav här ute- Polisen har fört tre personer i det här ganska omfattande förundersökningsprotokollet som arbetar på mataffären. Och alla tre har ju liksom en egen relation på något sätt till Camilla. För alla är uppväxta på ön. De har gått i skolan tillsammans, de har spelat samma fotbollsklubb. De har till och med arbetat tillsammans. Faktiskt på just den här butiken. Det är ju fler hörda i den här utredningen också. Den är ju på tusentals sidor, men... De här förhören är intressanta med de som har jobbat med Camilla. Ja, för att alla reagerar ju på att hon köper en sak. En ganska alldaglig sak egentligen, men hon köper väldigt mycket av det. Och det är frimärken. Och en man som har jobbat med henne, han sitter i kassan, i är tydlig klasskamrat med Camilla. Där Camilla då ber honom om tio kartor frimärken. Det kostar alltså lite över tusen kronor. Och han säger ingenting om det här egentligen, men direkt så hugger hon och säger att hon behöver alla de här frimärkena för hennes pojkvän ska skicka brev till England där han kommer ifrån. Och det här reagerade ju han på i förhöret också med tullen senare. han levererade ett odödligt citaterna för undersökningarna. och säger: "Jag jävlar, hon köpte bra jävla mycket frimärken." Det är jävligt konstigt. Camilla skulle också ha satt in pengar, alltså kontanter- på sitt Ica-bankkort när hon var inne i butiken. Men när hon väl handlade någonting- då betalade hon varorna kontant. Mm. Så det fanns ju en del frågetecken på den här ön- och Sen vet vi att Uppsala polisen de börjar spana mot det här paret redan i mitten av mars 2020. Man ser paret posta en mängd sån här lite mindre värderade kuvert. Det krävs bara ett frimärke i tre olika mindre städer i Uppland. Tullverket bedrev spaning från den 28 april. Och innan det så hade Uppsala polisen bedrivit en dags spaning- där är Carolina Ekberg som är en av Tullens två utredare i det här fallet. Jag tror det var vid färgelägret den dagen som man stötte på deras bil. Eh, och sen följde man efter dem och kunde se att de stannade vid postlådor och postade en mängd försändelser. Det Tullen misstänker ju, är ju att i de här kuverten eller de här faderade kuverten så finns det ju narkotika som köpare har köpt av paret online. Men man väljer ju att låta dem gå vidare, man beslagtar ju inte dem. Nej och det finns ju faktiskt en taktik bakom det här och det handlar ju om att när man beställer narkotika på Darknet då ger köparna betyg till säljaren och skulle liksom en hel batch försvinna. Mm. Alla brev de har postat i en speciell brevlåda då skulle det såklart väcka misstankar hos säljarna. Ja då skulle de ju kanske stänga ner och så får man aldrig tag på dem liksom. Dagen efter däremot så följde man efter dem och då tog man tre försändelser i beslag. Man kunde ju se att de postade många fler men vi tog tre och analyserade dem och då var det heroin, amfetamin och MDMA i tre olika brev. Och efter två dagars spaning så har man bland annat sett att de har postat flera brev och tullen lyckas beslagta totalt 180 brev med narkotika i bland annat brevlåda men även i parets bil. Men det är först vid en sakan hemma hos det här paret som tullen inser hur mycket olika typer av narkotika och mängderna som har sålts. Ja, den här skärgårdsön som Camilla och Amir bor på den ligger i Roslagen. Och Amir, det är vad vi kallar den här killen. Det är inte vad han heter egentligen. Eh, rätt långt ut i norra skärgården. Det är rätt isolerat här borta. Jag har ju tidigare benämnt mig själv som en son av skärgården. Det i här är ju lite dina hemmatraktar. Så är det. Men jag är ju från Mellanskärgården. Alltså vi pratar eh, några eh, där omkring, va? Och det är ju också rätt isolerat. Och det Lite fin... laglöst land eller? Jag skulle säga det. Det finns mycket liksom myter, mycket snack om övergivna hus där det har begåtts olagligheter och övergivna militärbunkrar och grejer. Och man kan liksom vara i fred där ute. Och då tänker jag att man kan vara ännu mer i fred där de är ifrån. För om en skärgårdtrö är isolerad i sig så är ju huset de bor i slutet, liksom längst ut nästan på en udde på den här ön, långt ut i skärgården, så pågår då den här verksamheten misstänker tullen. Alltså omfattande både smuggling av droger från utlandet till Sverige men också distribution inom Sverige. Och det ska ha pågått någonstans från december 2019 fram då till mars-april 2020 när tullen börjar spana på dem. Och sen slår ju tullen till då i början av maj mot det här paret. Alltså när man gjorde husrensaken så kom man in till ett kök som var belamrat med narkotika. Det låg ju öppet på köksbänken. Främst i köket så har det har liksom hanteringen av narkotika skett. Och då har det legat helt öppet. Där är det Ekberg, utredare på Tullverket igen. Alla försändelser kommer från Holland. De har ju legat dolda i leksaksförpackningar och pustelkartonger. Det var ju, vi hittade ju jättemycket pusselkartonger och leksakskartonger hemma hos paret också, tomma. I bostaden så hittar tullverket 2,2 kilo heroin, 2,9 kilo kokain, 3,5 kilo ecstasy, 1 kilo metanfetamin men också lite ketamin. Väldigt mycket droger, väldigt många olika droger. och Evelisa, du har ju din knarktabell som vi har konsulterat flera gånger när vi har haft narkotika fall. Och vad, vad, vad, vad åker man dit på om man har så här mycket? Det är ju inte riktigt min äh, narkotikatabell. Men däremot är det en tabell för straffvärde utifrån enbart narkotikans art och mängd som drogpraxisgruppen äh, inom åklagarmyndigheten mm. har kollat på. Och där kan man ju se att alla de här liksom, mängderna bara var för sig skulle ju kunna leda till fleråriga fängelsestraff. Mm. Nu bedömer man ju omständigheterna runt omkring också. Det går ju inte bara att gå via en liksom rak tabell heroin- 2,2 kilo pang så mycket fängelse Nej. men som sagt fleråriga fängelsestraff för de här substanserna var för sig. Ja i det här ärendet har det varit jättemycket heroin. Det har ju varit en av deras stor sälja de har varit eh, stora med just heroinförsäljning på, på darknet. Och jag ryckte till lite här när jag pratade med Carolina och tänkte på heroin. Jag tänkte inte att den typen av väldigt tunga droger var stora på darknet. Jag tänkte mest att det var liksom partydroger. På Darknet säljs ju allt möjligt så det finns ju både de här så kallade liksom partydrogerna och de som gör att man blir lite piggare. Men också heroin som är väldigt eh, lugnande och till exempel opioider smärtstillande. Om det som Tullverket eh, säger stämmer så har det varit en väldigt stor operation som Camillo och Amir har bedrivit. Men vilka är då de här två misstänkta knarkbaronerna från Sjögården? Mm. Utöver platsen då, den här isolerade ön, det står ju ut. Det är kanske inte den platsen man tänker på när man tänker på storskalig droghandel och, och smuggling. Men även de här personerna står ut rätt mycket och beskrivs av folk både runt omkring dem men även av tullen som ganska oväntade försäljare. Och vi har varit i kontakt med Camillas familj och de bor ju grannar allihopa. De är väldigt tajta, de bor på samma gård och liksom har kontakt löpande hela tiden. Och de berättar att de blev väldigt paffa när Tullverket helt plötsligt bara rullade in en dag och gjorde en stor husrannsaken. För det här är ju personer som ändå har haft det rätt ordnat omkring sig. Man kan mm. väl säga att de kommer från en slags medelklass, har haft vanliga jobb och på ytan sett rätt ut som vanliga medel Svensons. Ja, för där vi har beskrivit en värld där, där narkotika och kriminalitet- tar upp med ett stort våldskapital och en stress- och en, liksom en rädsla för, för det här våldet som finns runt omkring- så verkar deras vardag bestått av liksom, filmkvällar, tv-spel och katter. Och den här katten ska faktiskt visa sig- bli en ganska viktig del för tullen i det här utredningsarbetet. Vi kan börja med mannen då, Hamir. Och honom har vi ganska lite info men han är från England i alla fall. Han är född och uppvuxen i Storbritannien. En helt vanlig familj. Det här är Anna Wikström som är Amirs advokat. Efter skolan så har han alltid arbetat och gjort rätt för sig. Han har varit annan bilförsäljare. Han har jobbat på Ikea. Och han är helt eh, ostraffad sedan tidigare. För ett par år sedan så träffade han sin flickvän genom ett online-spel. De hälsade på varandra och sedan så flyttade han hit till Sverige och har bott med henne. Och enligt Anna Wikström så har Ami försörjt sig via bitcoinhandel. Bitcoin är en slags krypterad digital valuta mm. som inte är landsbunden på något sätt utan man handlar med den på nätet. Mm. Ja, alltså han förnekar ju de här gärningarna. Har han inte haft någon som helst koppling till någon narkotikasmuggling eller någon typ av narkotikahandel på nätet? Och Karolina Ekberg som jag pratade rätt mycket med- hon har ju hållit rätt många förhör för att försöka få en bild- av både mig men också av Camilla. Han är tystlåten, han beskrivs som tillbakadragen- av, av flickvännens familj. TV-spel är ju tv en väldigt stor del av deras liv. Eh, eller kvinnan har en också väldigt trygg, stabil, eh, fam stabila familjeförhållanden. Liksom. Också tillbakadragen, tystlåten, eh, som person som andra beskriver henne- Kvinnan, då, som vi har valt att kalla Camilla, hon bor ju granne med flera släktingar. och De säger att hon mest verkar ha varit intresserad av sin katt och att ta bilder på den och hänga på gården och spela tv-spel. Ja, de verkar ha varit väldigt isolerade och familjen har liksom uppmanat dem till att komma ut och göra saker. Alltså deras, deras liv, som de har beskrivit det själva, är att hon beskriver ju själv som att hon, eh, hon är bara intresserad av sin katt eh, och tycker om att ta bilder på sin katt. Och gården och spelar TV-spel. Både Camilla och Amir är i 25 års och Camilla hon har jobbat med lite olika saker, varit på fiskeaffär, jobbat på skola, hon har haft sommarjobb på den här lokala livsmedelsbutiken. Och när tidigare, då, skolkompisar och kollegor på den här lokala butiken. När de frågar Camilla vad hon jobbar med under början av 2020, då säger hon att hon handlar med kryptovalutor precis som Amir. Och det här är ju så som grannar, vänner och familj då har uppfattat paret rätt lugna, intresserade av ett hemmaliv, tv-spel. Men det verkar ju ha funnits lite grann en parallell värld i deras liv kan man säga. Och där har det handlat om den digitala världen där man kan vara lite vem man vill. Hon har ju berättat själv att det är som ett alias och det aliaset är ju en någon typ av kolombiansk drogdrottning. Det är ju så hon framhäver sig själv på Instagram. Och där är det bilder på henne med råna luva och vapen. Hon poserar med narkotika, poserar med, med pengar. Det är bilder på, ja men på kontanter. Ja, de hade ju en cannabisodling och den har de också lagt upp bilder på på Instagram- Ja, när vi kollar igenom den här, vi har ju suttit och, och, och sett alla liksom, inläggen och även ett tidigare konto som hon hade som påminde om det här så, så framstår det nästan som någon typ av cosplay alltså att man liksom klär ut sig till en karaktär från ett tv-spel en ganska klassiskt, liksom, nördhobby. Och, och hon har ju liksom verkligen gått in i den här rollen men just att den skiljer sig så mycket från vad folk runt omkring har uppfattat henne som så är det nästan som en cosplay-karaktär som har fått ett eget liv liksom. Och den här drogförsäljningen som Camilla och Mir misstänks för att ha rattat, den har ju skett på Darknet. Och Darknet kan vi säga är ett slags krypterat internet där det är mer eller mindre omöjligt att spåra en IP-adress och alltså knyta den till en person. Det är ju ingen liksom förinstallerad webbläsare som man surfar in på Darknet med utan man får ju ladda ner en speciell webbläsare för att kunna vara där. Så i grunden så är ju det här ganska svårt fall. Tullåklagare anser sig ju ha hittat bevis som knyter Camilla och Am till det här kontot på Fluxvam 3. Flygsvamp 3 är alltså en sajt på Darknet där drogförsäljningen har skett. Och det handlar bland annat om den här katten som har synts på bilder kopplade till olika krypterade chattar och konton där man har kommunicerat helt enkelt. Och enligt Tullen så är inte de här två några duvungar heller vad gäller det här med Darknet-försäljning. Dels så kunde vi se att de på sin profilsida på Flugsvamp skrev att de hade varit aktiva säljare på andra sidor innan som Dream Market och Nightmare Market. Så skriver de också det i, vi hittade ett textdokument i Mannens Dator som är en beskrivning av deras sida som de hade på Dream Market. Och efter att Dream Market las ner så startades Flugsvamp 3 och det är alltså en svensk sida på Darknet. Man kommunicerar på svenska där. Det här paret då Camilla Amir, de var enligt tullen då aktiva på forumet för Flugsvamp. Där de svarade på frågor från kunder, tog emot feedback, kollade intresse för olika produkter eller ja, narkotika då. För det var bland annat genom kundkontakt på forumet som man började sälja heroin. Ja, det här låter ju nästan som en slags nördig vinklubb och inte en försäljning av tunga droger. Snudd på alltså. Men när vi pratar med Camillas advokat Alexander Norman så ställer ju de inte alls upp på åklagarens beskrivning av vad som har hänt. Min klient hon förnekar samtliga åtalspunkter. Det vill säga synnerligen grov narkotikasmuggling, synnerligen grovt narkotikabrott och även försök till grovt narkotikabrott. Och det gör hon eftersom hon på... Inte ett sätt att ha befattat sig med någon narkotika. Hon har inte agerat tillsammans och i samförstånd med någon. Inte heller har hon varit medveten om någon brottsplan så som åklagaren gällande. Vi kan tillägga att som Anna Wikström tidigare sa, Amir förnekar ju också brott. Men han har ju också haft en egen förklaring till vad som har hänt och den ska vi gå in på lite senare. Det är kontor på Flygsvamp 3 som tullen kopplar till Camilla och Amir. Det omsätter enligt tullen omkring 3,5 miljoner kronor på ett halvår. Rätt mycket pengar. Mm. Och som varje växande organisation så behöver man ju också hjälp eller en underhuggare som kanske gör en del av grovjobbet. Det Camilla och Amir är åtalade för- det är alltså synnerligen grov narkotikasmuggling- synnerligen grovt narkotikabrott- och även försök till grovt narkotikabrott. Den tredje personen som är åtalad- det är en man i 30-årsåldern- och formella misshanken mot honom- det är synnerligen grov narkotikasmuggling. Och Karin Laven är hans advokat. Min klient är en väldigt snäll, ödmjuk person- som hamnat i en svår situation helt enkelt på grund av att han är hjälpsam och för att han också har en skuld till de två medmisstänkta. Mannen han kom i kontakt med paret via sociala medier där han fick en fråga om han ville köpa narkotika. Rätt rakt på sak alltså. Verkligen. Han hade inte så mycket pengar. Han har tidigare haft skulder så han hade inte egentligen råd att handla av de här personerna som då erbjöd honom att köpa på Krita vilket han gjorde. Men de här pengarna skulle ju betalas tillbaka- och då fick han göra paret en tjänst istället. Istället för att betala tillbaka i pengar- så blev han erbjuden att hämta ut paketet de här personerna. Han efterfrågade då vad innehållet var i paketen- och fick till svar att det var saker för att odla cannabis. Då reflekterar han över det och tänkte att det här är inte olagligt. Det kan jag hämta ut. Och någon annan inblandning har han inte haft- Enligt Tullåklagare så har han hämtat ut flera paket och förstått eller borde fattat att paketen innehöll narkotika. Han medger att han har hämtat ut ett paket den 1 maj 2020, vilket är punkten 8 i den här stämningsansökan. Och de andra paketutlämningarna, de bestrider han. Mannen han förnekar att han skulle ha begått något brott överhuvudtaget. Han förnekar ju också att han skulle ha agera tillsammans och i samförstånd med de övriga misstänkta i det här målet. Frågan är ju om man inte borde insett att det var något konstigt med paketen. Ja, kan man tycka. Om man tittar på hela förundersökningen så ser man att alla de här drogerna som de har sålt, har de sålt på eh, flugsvamp forumet. Eh, och min klient har inte köpt från flygsvamp. Så han har inte haft någon insikt i vilka, vilka substanser de har sålt. Och enligt Karin Lavén har hennes klient känt till- att Camilla och Amir sålt cannabis och kokain- men inte att det har sålt så mycket- eller att försäljningen har skett på flugsvamp på Darknet. Med hela den här utredningen, om man går igenom den- kan man ju tycka att det är eh, lite naivt. Men med den informationen som han hade då- så kan jag nog inte tycka att det är det? Och särskilt, jag tror inte att det är någon som överhuvudtaget trodde att det satt personer på en pytteliten ö och smugglade droger. Så enligt Tullverket så har paret tidigare sålt på en annan Darknet-sida men har sålt på flugsvamp då under ungefär ett, ett halvår innan de greps. Och enligt Tullen så uppskattar man försäljningen som har skett under det här halvåret då till ungefär 3,5 miljoner kronor. Det finns en Sverigekarta ja. i den här förundersökningen som Tullen har satt ihop med duttar lite överallt. Ja, man ser knappt Sverige för alla plattorna de ska ha skickat narkotika till. Och det är ju många frimärken som har gått åt till det här. Man har ju skickat narkotikan i värderade kuvert mm. och i de här värderade kuverten, då har ju inte liksom... Tabletter eller pulver ligger löst utan man har ju packat det i i våtservetspaket som man har öppnat och sen återförslutit. Man har även använt sig av tuggummipåsar mm. och fröpåsar. Ja och det där var intressant när vi pratade med Tullverket så berättade ju Carolina hur de hade kunnat ta reda på att de använde en viss typ av våtservetter när de skickade. Och sen så insåg de att just den våtservetten den säljs bara på dollarstor. Så då åkte de helt enkelt till Dollar Store och frågade, kan vi få se alla kvitton när de här personerna har köpt våtservetter? Och så kunde de då alltså lägga ihop att de har köpt över 3000 sådana här våtservettspaket, Det är alltså 3000 försändelser åtminstone. Och en person som har fått ta emot ett sånt här kuvert har ju du pratat med. Köparna har ju funnits i hela landet och jag fick tag på en kille i 25-årsåldern som bor i södra Sverige. Han vill vara anonym så vi har låtit en annan person läsa in hans svar. Men han berättar att han har beställt droger både på första flugsvamp och senare versioner. Och för hans del har det mest handlat om tramadol. Ja, tramadol är ju en opioid, alltså ett smärtstillande morfinliknande preparat. Ja, det är ju för att få tag på vissa saker- Alltså när man inte har recept och så, så går det ju snabbare att få hjälp via den sidan. Man kanske inte får ut de recept man behöver för stunden och då tänker man inte så mycket på det. Det är inte rätt sak att göra eller så men ibland blir man ju lite desperat. Paret som har åtalats för att ha sålt narkotika enligt tullåklagare. De har gjort det i stor omfattning och snabbt blivit etablerade på Flugsvamp 3, den här försäljningssajten. Och de har också blivit populära, för många köpare satte höga betyg och verkade uppskatta servicen som de hade. Och den här killen i 25-årsåldern som jag har pratat med säger att det är också vad han har kollat på när han har beställt, hur betygen har sett ut. Ja, det är betyg och antal beställningar de skickat ut. Och ju mer de skickat ut och ju högre betyg de har, ju mer kan man lita på dem. Det är väl det man går efter, betyget och hur många beställningar de har gjort. Hur många ordrar de har sålt? Liksom? Men köparens beställning från paret på sjön, den ligger nästan ett år bakåt i tiden. Det har hänt saker i hans liv mm. sedan dess. Bland annat så har han dömts för brott. Det har inte handlat om eh, drogköp på flugsvamp. Och han säger sig nu vara drogfri. På ett år har inte jag hållit på med några droger eller så- man måste försöka sköta sig och komma i ordning med livet. Man får ta tag i livet lite. Det är ju inga köpare i den här härvan som har blivit åtalade för brott. Den här killen som jag fick tag på, han blev rätt förvånad när jag ringde och förklarade mitt ärende. Förståelsen då? Uh, ja. Dessutom så är ju handeln väldigt anonym. Som köpare vet man ju faktiskt inte vem det är man egentligen köper av. Och som säljare vet man heller inte vem det är man säljer till. Bland alla de här köparna från paret på Skärgårdsjön som tullen har lyckats spåra, då fanns det ju faktiskt två mindreåriga. Och där har man ju gjort en då anmälan till deras socialtjänster. Paret har ju sålt på flugsvamp 3.0. Det är ju den sidan vi har pratat om främst här idag. Men det har ju funnits två föregångar. Inget 3.0 utan ett 1 eller 2.0. Ja, flugsvamp 1 startade hösten 2013 och den stängdes faktiskt i en internationell polisoperation som kallades Onymus. Uppföljaren då, flugsvamp 2, stängdes också av polisen hösten 2018. Men det tog inte mer än några månader innan flugsvamp 3 var igång och fortfarande är up and running. Det är svårt att mäta narkotikahandeln i stort- och hela narkotikamarknaden i Sverige. Alex han jobbar med narkotikabrott på nätet- på NOVA nationella operativa avdelningen inom polisen- och han vill ha säkerhetsskäl inte att vi använder hans riktiga namn. Vi estimerar att flugsvamp 3 omsätter cirka 350 miljoner per år. Och det har skett en kraftig ökning sedan 2018. Flugsvamp 2 omsatte ungefär- motsvarande belopp under tre och ett halvt år som flygsamt tre omsätter på ett år idag. Så att det har skett mer än en fördubbling sedan 2018. Men hur stor del är då narkotikaförsäljningen i Sverige på Darknet? Kontra det andra liksom. Det är väldigt svårt att uppskatta- Vare sig polis, tull, åklagarmyndighet har ju någon totalbild av hur mycket narkotika som säljs. Vare sig det sker på gatan, på vanliga sociala medier eller på Darknet. Det är väldigt svårt att uppskatta helt enkelt. Men på flugsvamp 3 på Darknet då säljs i princip all typ av narkotika och priset ligger faktiskt lägre än på gatan enligt Alex. I princip all typ av narkotika går att få tag på, det är en otrolig bredd, priserna är relativt låga idag än vad de var för längre tillbaka i tid. Så i princip allting säljs, förutom fentanyl, som man anser vara för farligt för köparen helt enkelt. Det är inget bra om kunderna avlider, det är inte bra för business. Däremot säljs det rätt mycket annat och av rätt många personer. Om vi tar flyg som 3.0 så är det ungefär 150-200 aktiva säljare om dagen som finns där. Vi kan se att priserna i alla fall har gått ner de sista två åren. Och vad det här beror på vet vi inte men förmodligen har det att göra med att mer organiserad brottslighet som ligger närmare smugglingsled har pressat ner priserna på internet man kan köpa helt enkelt billigare eller köpa in narkotika billigare nere i Europa och på så sätt och sälja den billigare eh, i Sverige. Den här utvecklingen från en väldigt tight duo som importerar och säljer narkotika som paret på Schagortsön till att det är mer etablerade kriminella nätverk som tar klivet in på darknet. Det är en utveckling som man har sett de senaste 2-3 åren enligt Alex. Förr i tiden så var det vanligare med ett sambo eller ett giftpar eller några vänner som drev den här typen av handel. Men idag så är det vanligare med en mer organiserad brottslighet som har en tydligare struktur. Och man vill distansera sig från själva narkotikan. Medan i det här fallet så är det de aktuella huvudmännen som hanterar och säljer narkotikan och sköter allting på egen hand, mer eller mindre. Men om vi snackar då 150-200 säljare dagligen, då undrar man ju hur polisen jobbar för att komma åt det här. De borde jobba stenar, tänker jag. Det stora antalet säljare gör att vi helt enkelt inte hinner med, skulle jag säga. Det är en resursfråga. Därmed är det inte sagt att vi inte jobbar och utreder den här typen av brott, men det är alldeles för många säljare. Som sagt, det är ju 150-200 som är aktiva om dagen. Och även om det skulle försvinna 25 stycken så kommer ju köparna att vända sig till de återstående säljarna. Och det kommer tillkomma nya säljare hela tiden. Så det är som att ösa båten men det kommer in lika mycket vatten hela tiden. Polis och även åklagare behöver enligt Alex då bli mer kunniga på hur Darknet och drogförsäljningen där funkar. Men det krävs också mer folk som jobbar med att spana och utreda. Försäljning av narkotika via postgången blir allt vanligare. Samtidigt så hindrar postlagen personal på utlämningsställen och postkontor– –att larma polisen eller tullen om man misstänker att en försändelse innehåller narkotika. Sen är det ju det här med lagar som ibland kan ställa till det. Så här lät det till exempel i P4 Västerbotten för tre år sedan. Och om det kommer någonting per post mm. från ett annat land in i Sverige då finns det rätt stora möjligheter ändå för tullen att kontrollera om det är något knas, där görs det ju dessutom regelbundna kontroller men när brev skickas inom Sverige då är det desto knepigare Ja, men som nämndes i nyhetsinslaget från 2018 så sätter ju postlagens tystnadsplikt stopp för personalen att liksom tipsa polisen om de tror att det skickas mindre mängder narkotika och tystnadsplikt det är, ju, det är ju ofta väldigt bra men i det här fallet blir det ju lite jobbigt. Det här är ju också på väg att ändras för nu är slutet av april i år då ska en utredning om att göra just ändringar i postlagens tystnadsplikt lämnas över till regeringen. Anders Ygeman är socialdemokratisk energi- och digitaliseringsminister. Jag förväntar mig att det ska komma förslag på hur det ska bli lättare för postanställda att bryta den mycket strykta tystnadsplikt de har idag och att det ska bli lättare för de brottsbekämpande möjligheten att begära ut uppgifter från posten. Eftersom det är drygt två veckor kvar till utredningen formellt ska vara klar så mm. kan han inte säga så jättemycket mer. Men Anders Ygeman säger att det är viktigt att komma åt illegala droger som skickas med posten. Vi måste ha bestämmelser som bryter den strikta tystnadsplikten för postanställda så att de kan dela med sig av de misstankar de har om exempelvis narkotika i brev. Men den här utredningen och lagändringen då som förväntas följa på den, den tror inte Alex på NOA så alltså polisen kommer leda till några jättestora förändringar. Så Det kommer innebära att det kommer kanske komma in mer information till polisen men det kommer ju inte innebära någon effekt egentligen därför att som postlagen är utformad just nu så får ju varken polis eller Tull genomföra kontroller i postflödet. Inrikes. Och just det här med kontroller, det tror Alex är nödvändigt för att systematiskt jobba mot att det skickas narkotika per post inom Sveriges gränser. Mm. Och att göra kontroller i posten som skickas inom Sverige, det är ingenting som utredningen har i uppdrag att titta på egentligen. Det kommer krävas ytterligare ändring av postlagen där det som omfattar då kontroll av någon form. Av polis eller tullverket samt även spårbarhet av brev eller paket på ett helt annat sätt än vad det är idag. Ändringen av postlagen det är ett sätt att jobba med det här men det finns såklart annat som kan göras också säger digitaliseringsminister Anders Ygeman. Samtidigt som samhället digitaliseras allt mer så digitaliseras även de, de kriminella krafterna. Och då är det viktigt att vi vidareutvecklar polisens verktyg och kommer åt det här. ändra postlagning är ett sätt. De ändringar vi gjort så att vi har infört det man kallar för hemlig datavläsning är ett annat sätt. Och som gemensamt är att de gör, kommer göra det svårare för kriminella att bedriva den här handeln. Ja, polisen och tullen behöver ju onekligen fler verktyg. Vad tror Alex om framtiden för dem? Han har en rätt eh, mörk framtidsspaning- gällande drogförsäljningen på nätet. Jag tror att narkotikahandeln kommer att stjäla- marknadsandelar från vanlig gata Och Vi kommer att se fler grupperingar- som är kopplade till organiserad brottslighet- söka sig eh, ut på Darknet. Kanske fler än vad det är idag. En ökad försäljning på nätet kan också leda till- en snabbare och större spridning, enligt Alex- och att narkotikabrottsligheten och annat- som kopplas till den, till exempel stölder drogratfyllor, brott i nära relation ökar. Så på mindre orter kan man vad helt enkelt för dåligt resurssatta socialtjänst, polismyndigheter och det kommer också göra att man kanske är helt enkelt för lågt resurssatta och man kommer kanske få ett ökat antal relaterade problem på, på dessa orter. Och man kan väl inte utesluta heller att narkotikadödligheten kommer att förbli hög. Vi har just nu Europas högsta narkotikadödlighet. Ja, det kan ju låta väldigt, väldigt deppigt, såklart. Men det är ju för att det är allvar. Det handlar om väldigt många människor som dör varje år av narkotika. Den narkotikarelaterade dödligheten som Alex pratar om, det handlar om ungefär 600 människor varje år, enligt Folkhälsomyndigheten. Men åter till fallet vi har pratat om idag med paret på Skärgårdsön. Rättegången pågår ju nu, dom väntas väl någonstans slutet av maj- Rättegången började i, nu i april och väntas pågå till början av maj. Och Det är ju både paret i skärgården, Camilla och Amir som är åtalade och den här tredje mannen som då är misstänkt för att ha hämtat postförsändelser. Och vi har varit inne på det här att samtliga förnekar, men de förnekar på lite olika sätt. Ja, Camilla förnekar allt. Amir, han medger att han har postat kuvert men han presenterar ju redan i första förhöret, en alternativ gärningsperson kan man säga som man kallar för Tom eller Dutch. Ja, Han har ju berättat om att det är en annan person som man har fått kontakt med på det här tradingforumet för bitcoins. Amis advokat Anna Wikström igen. En person från ett annat europeiskt land som också var i Sverige precis som han och de har tradat bitcoin tillsammans. Och det är åt den här personen som han har hjälpt till att och, och i förundersökningen kan vi ju se att tullen har sökt efter den här Tom i deras datorer, mobiler. De är en vallatamir för att peka ut en bostad. Det finns en hel aktbilaga, alltså en del av förundersökningsprotokollet eller polisutredningen som heter Alternativ hjärningsman. Och de skulle ju ha sagt att den här Tom ska ha kommit förbi gården men som sagt de bor väldigt nära släktingar och ingen av de här släktingarna har sett någon annan person komma dit- men det finns ju ett spår då som Amir tryckt lite extra på och det är det här med bitcoin. Det här är min klänt ända i, från inledande förhörsakad spöljer med de här transaktionerna från hans wallet. Då kommer man hitta den här personen. Jag, jag kan inte förstå för, varför polisen inte har lyckats med att lokalisera vart de här transaktionerna har gått när man har lagt ner så otroligt stora resurser på det här. Och Tullen har ju då inte lyckats spåra de transaktionerna. Man har hört av sig till nederländsk polis för att få hjälp med att få rätt på den här alternativa gärningspersonen. Men de har inte hittat någonting heller. Och det här ska vara bevisat bortom rimligt tvivel. Och bortom rimligt tvivel brukar man ju säga att det är någonstans, kanske ska vara till 97-98 det räcker inte att det är rimligt, det räcker inte att det är troligt, det räcker inte att det framstår som att någon är skyldig. Utan det ska vara bevisat bortom rimligt tid. Det är ett väldigt högt beviskrav. Och hur vanligt är det här att man presenterar en alternativ gärningsperson? Om man kollar på de här lite större narkotikautredningarna som vi har suttit och läst senaste tiden, då är det ju väldigt mycket inga kommentarer. Mm. Det brukar rätt sällan komma särskilt mycket alls från de misstänkta under häktningstid och utredning- utan, utan det vanliga skulle jag säga- är att man berättar någonting- under själva rättegången. Mm. För det är ju så att när polis och åklagare får uppgifter från den misstänkte om en förklaring, ett alternativt skeende, en tredje, fjärde, femte person då behöver ju polis och Tull utreda det spåret mm. för att verkligen köra det i botten och se om det finns någon sanningshalt i det. Men Paris förklaringar de går ju lite isär. För Amir då har varit ganska... Uttömmande i sina svar om den här alternativa gärningspersonen. Men Camillas försvarare, de pratar ju inte alls om någon alternativ gärningsperson. Deras huvudfokus, det är ju på att de inte tycker att tullen har lyckats koppla Camilla till de här kontorna och flugsvampsförsäljningarna. Kärnfrågan i vårt försvar, det handlar egentligen om huruvida min klient kan kopplas rent fysiskt konkret till de omständigheter som som åklagaren menar på utgör brott. Camillas försvarare Alexander Norman igen. Och det är ju som där, där lägger vi vårt försvar väldigt mycket. Det har varit mycket tal om olika användare och konton och kommunikationer hit och dit på internet framför allt. Och det är väl framförallt där vi lägger vårt krut så att säga. Rättegången pågår just nu i Uppsala och det blir ju spännande att se om tingsrätten anser att tullens mångtusensidiga förundersökning bevisar detta bortom allt rimligt tvivel. Du har lyssnat på Peter Krim om drogcentralen på Skärgårdsön. Producent idag var Viktor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter var Lova Nyqvist-Sköld. Du får gärna tipsa oss på p3krim.se eller på appen Signal och på 073 461 2915. 073 461 2915. Och nu på söndag när det är poddfest, en digital poddfest i år, då kan du höra mer av oss. Vi kommer tillsammans med kollegorna på Juridikpodden att prata om rappen och straffrätten. Det blir spännande. Verkligen. Jag heter Victor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Varin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.